читала самозабутньо і здригалася від раптового бамкання годинника, від скрипу дверей чи від голосу котроїсь із сестер. Мілина ніколи не аналізувала форми і сенсу, а просто існувала в сотнях світів, кожного разу стаючи такою неймовірною, щасливою від щастя нереальних героїв. Щоразу здригаючись від непередбачуваних поворотів сюжетів, вставляючи свої репліки в діалогах, витираючи сльози зі щік, і почувалися трошки спустошеною, повертаючи книжку на місце, але й трохи більше наповненою чимось новим. А ще... Мілена любила мансарду. Це була величезна мансарда над багатолюдним натовпом, що копошився десь внизу. Але копошився чомусь німо. Власне, невідомий геній таким чином збудував її, що зовнішні звуки так і залишалися лише зовні, не дратуючи тих, хто вирішив відпочити на мансарді. А там... Завжди відпочивали. Зручні крісла гойдалки, низький столик із фруктами і напоями, дерев'яні, не зовсім зрозумілі, мілені скульптури і дві сестри-близнючки, що ніжилися під червонуватим або жовто-золотим промінням сонця. Навколо Марселіни переповнені не допалками попільнички, а в пальцях – Вишукана сигарета з приємним терпким ароматом. Матильда великим пальцем правої руки погладжувала нерухому голівку змійки, що скрутилася на лівій. А розслаблена, мало нерозплавлена мілина, напівпримруженими очима спостерігала бусковими вивертами сигаретного диму, який і сам Нагадував змію, аж доки не розвіювався, змішавшись із хмарами. Мілина й сама почала курити, піддавшись запахові і смакові, піддавшись самій атмосфері цієї мансарди і цього будинку загалом. І от з певного часу вони вже вдвох з Марселіною, Замислено і багатозначно випускали ліниві клубочки, схожі на сірі павутинки. Мілина мріяла, що якось із цих танцюючих візерунків народиться королівна. Пригарна і ніжна. Що вона спуститься на мансарду і всміхнеться до всіх. Але а, королівна не з'являлася. Хіба що іноді можна було помітити край її сукні, хвилю волосся чи вигін ліктя. Та дим, у котре розвіювався, з'являвся дим новий, терпкий запах заколисував і заспокоював спокійних і без того сестер та їхню гостю. Приблизно раз на місяць влаштовували прийняття. Коли Мілина вперше, одягнена у фантастичну сукню, дивовижно зачесана, неповторна, з'явилася там, це був справжній фурор. Танці, розмови про все на світі, шампанське, сиві акуратні пани і вишукані пані. Мілина почувалася між ними, як риба у воді. Це не були консервативні зашкарублі добродії, сухі й правильні, як лушпайки волоських горіхів. Радше навпаки, за спокоєм і стриманістю ховалися зазвичай шаленство, дивакуватість і навіть геніальність. Дотепності ж просто не було кінця й краю. Мілина зберегла цілу колекцію подарунків від цих незвичайних людей. В останнє десятиліття свого життя вона любила розглядати ці шматочки минулого, паркими вечорами вдихаючи все той же терпкуватий дим і слухаючи шорхотіння трави за вікнами. Одну за одною перебирала фантастичні фотокартки.